Sexy gal, how you doing? I've been hearing you speak my language fluent. So when it's all quiet and you're ready, you can give me a little call. I step out in Italian. That's what we're gonna do. We're gonna step out That's what we're gonna do. We're gonna step, we're gonna we're gonna step hey, hey, hey. Yes, I do speak English fluent. Hej, Monja heter jag. 27, fast. Okej, ska jag. 28. Vi du Okej, vad säger jag? Jag ser aldrig bast. Bast. Bästa. Okej, okej, okej, okej. Um, vi befinner oss i London. I norra London. Och hon sitter just nu och dricker. Jag vet Ribena? Uh, okej, okay, vi kan kalla det Ribena. Um, what's up? Okej, okay, lyssna. Först, först och främst. Först mm. och främst innan något annat. Mm -hmm. Kan vi prata om... Jag vet att du inte håller med mig om det här. Jag måste här prata om det här. <l Kristen> ja, Citaten. Dejad, Citaten. Mig, kan vi prata om citat? Overload på Facebook, Instagram. Allt. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Vad vill du säga? Jag vill veta din motivation till det här. Det, det, Till din kärlek för dem. Det är bra. så. Alltså. Jag tycker att det visar uh, insikt.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 <laughs> den citat och den här Keep calm and la la la Okej okay, men keep calm green var boring från början alltså, Nej men alltså den har aldrig varit rolig Nej, alltså, Den aldrig. har aldrig varit bra, den har aldrig varit nånting Keep calm, nej keep calm and kurma on Va? <laughs> aldrig <laughs> Det är därför jag har en som heter Panic, när panic and freak out alltså, Ja det är den är för... den bästa, Fakt, vet du vad Det är faktiskt den bästa jag sett av alla ja. Den är rosa också mm, Men ja um, ah, jo alltså citaten Jag vet, alltså, jag tycker det funkar, det är såhär inspirerande Speciellt um, Men alltså, Okej okay, men... de här typ Inspiration till livet Citaten kanske är lite tråkiga nu De är overload Men mm. alltså, jag tror att man med måste... träningscitaten är bra alltså, Typ de här du vet, Träna nu jag är, aldrig <laughs> jag är aldrig upp Jag på, på min toalett på mm. jobbet Så har vi citat som, där det står typ så. här. Alltså, jag kommer inte ens ihåg allting för jag orkar aldrig Kolla klart på den här för jag, blir mm. så, jag himlar mm. Mentalt varje gång jag ser den mm. Men det, det är typ någonting så här: Be nice to people, make money And du good typ <kör> Och jag bara såhär, vet du vad Hejdå, Hejdå. Mm. Nej, nej nej det är tråkigt, alltså mina är bra Typ, okej okay. okay, Vilka, alltså jag vet att du har sett några på min wall Eller på min instagram som du bara, oh my god det där är sant. Vet du vad grejen du vet vad det handlar om Om man lägger ner tid på att faktiskt lyssna på Eller läsa igenom då, verkligen så mm, låter det sjunka in Fine, men det är så här: halv av fyra Okej okay, men det är alltså jag typ Jag vet att folk nej, tittar på min sidan Och bara, ah, idag vill jag läsa ett bra citat Och då tänker de på mig om ja, det är så citat supplier. Ja, men alltså, hallå, va? det är typ um, ja, allt alltså, det finns, alltså citat applies to everything. Jag vet, men fråga dig inte så, här, om du känner så att du är dålig dag eller du vet så här, du Ja, ah, då du kan känner... man googla citat inspirerande du gör det, citat. Hur? Nej. Ibland det är det ju. Ja, men jag brukade. Göra det är mer, men jag gör det inte lika mycket nu. För det var ni... roligt alltså. Jag vet att du känner bara okej, okay, det var någon dag så typ 30 år sedan gick någon igenom samma sak Och då kom de på en mening Som passar precis på hur jag känner just nu Och så kan de bara fixa mm. allt mm. Vet du vad jag, jag googlar när jag mår dåligt? Nej, Kattungar. choklad uh -huh. okay. Choklad, kakor uh, Nej Okej, okay, matrecept mm. Fast Då är ju det ultimata food channel Jag är okay. ingen en food channel obsession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 Jo, man är inte så här jättesjock som man skulle okay. kunna tänka bara om man mm. gör sådana där saker. Om, mm. um, i alla fall, och det är... Man äter inte hela måltiden, man äter Nej, man smakar bara. Mm, okay. mm. Men, äter lite men alltså man sitter där och, och förbannar sitt liv. Man sitter där och förbannar sin kyla, sin, sin dåliga initiativförmåga, sin allt. Är de recept till maten efteråt? Nej, man kan googla det på det sättet vad fan vill jag Vet du vad det värsta är? Att när man går in på hemsidan och ska kolla upp recepten, det finns en skalle alltså, Så måste det... man komma ihåg vilket ja, avsnitt det var? Ja men det är bara såhär, hamburger, alltså, vet du hur många recept för får upp Det du kommer liksom aldrig komma till det där hamburgerreceptet som oh. du vill ha Visst? Mm, oh my God. om jag hade varit hungrig nu hade jag blivit hungrig Exempel. Nej jag menar... Um. Uh. Vad var det bästa du såg? Vilken må må måltid?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 men tipset, är det Malena Men typ 35 Jag är gift, han är singel Ingen aning jag tror, single. Är, jag tror att han är gift för att han ringde sin unga en gång När han skulle göra en pizza och skulle få välja ingredienserna mm. på en pizza Få åka familjen runt då Alltså hela familjen borde gå runt jag och smaka inte, För att för han är typ programledaren De hade en pizza, liksom på den De hade en pizza De borde göra massor som passar för familjer, det är ett bättre koncept Men lyssna nu, de Eller gjorde jag? en pizza Är det bättre koncept? mig Men är det inte bättre då? Absolut Tänk dig, mm. hela familjen kan äta det mm. Det här alltså. var för män Okej okay.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 All of all of uh, men jag alla jag har inte sett en food challenge Jag har bara sett den här man versus food killen uh. Och han um, Alltså han bara åker runt och typ äter såhär Feting mat uh. Men det är ju en sån food challenge att du ska äta det på mest tid <coughs> Det är så alltså, han ska kolla, nej Det är inte det, så han ska kolla typ vilka som har den bästa typ skulle jämföra uh -huh. här. Han åkte till um, the best hot dog Grej typ i hela mm. USA mm. De var i San Francisco skulle han jämföra Och de hade typ olika bean recipes och jag vet inte, Det var coolt men det var as Alltså det, en... det var inte gott alltså, jag känner inte mig så här Oh my god uh -huh, okay. Men det är ju en jävligt fin tunn linje Mellan att bli äcklad av den där och tycka att det är skit. Men i alla fall tillbaka till att googla saker När man bra mm -hmm. uh, Så citat, uh, kattungar choklad Jag vet inte din choklad okay. Jag ska göra med chokladkaka och typ brownies recept. Men så alltså, blir inte du mer sugen på att vilja ha dem Om du googlar dem och sitter jo. på kontoret och inte kan göra jo, det. Jo för då börjar man tänka på annat annat mm. andra saker An andrat. An Annat och annat andra saker Okej, okay, jag vill prata om någonting Totalt, totalt annorlunda Kan vi beskriva för folk Eller, Vet du vad, jag ska, bara säga. jag ska bara säga det Så, så vill jag höra din reaktion Grå mjukisbyxor Mm Livet mm. Okej, okay, lite såhär Alltså ni är som så hänger bra nice. mm. <laughs> Okej, okay. folk Folk Vet inte det här. Nej. Nej men alltså folk vet inte. De har, ingen de har ingen aning om vad gråmyxbyxor innebär. Killar vet. Nej men de, det är det de inte gör. Jo men de fattar det för de har på sig dem. Jo fast det är för bekvämlighet. De förstår inte effekten av jo, det. Jo det alltså det är, de fattar. De vet. De Tror du vet. de vet att gråmyxbyxor är typ som? Afrodisiak. Att det är som, jag vet inte. Det är det afrodisiak eller afrodisium? Afrodisiak. Ah, okej. Okay.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 på den rätta kroppen. Du behöver inte vara så här äh, fantastisk kroppen. Det är liksom, hela, hela grejen, hela den här effekten. Det är hela myskroppen. jag sa till dem: det här lite, Jag bryr mig inte. I'm still I'm uh. rocking it. Nice. Uh. Jag sa så här till dem: Jag bara Tänk i den där outfiten. Och sen så är det och när du det och ni går och hyr film. Och så tar du in dina eh, armar eh, runt hans midja och kramar mm. honom mm. i bilderbutiken. Mm. mm. mm. Där. Jo, de är, de är, de är, Jag såg faktiskt några med dem Nyligen Men alltså, grejen är så här, det måste ju vara typ helt och rent Det får inte vara så här. gamla, jättetrasiga mj Nej. Och jag tycker gråa knäcker allt. Speciellt om det är så färskt, det ska vara krispigt, vitt, grått aha. Och Bam. Här, att de ska vara lite chocka i tyget Så de är så saftiga mm, mm. mm, I love um, ja anyway. Vad är, vad är, vad, vad, vad Våran motsvarighet? Jag vet inte, vad är våran motsvarighet? Jag vet inte, typ så Linne och typ, hotpants Det uh, oh. känns väldigt 98 när uh, den lucken um, Vad är vår? Det? det är typ alltså, jag vet inte. Jag ah, vet. Jo, leggings kanske Och annat mm. Men jag tror inte det ger samma effekt För att det är inte som att killar killa så vanligtvis sig i leggings så Jag tror inte att de bara, oh my god vad kvinnligt Har på sig leggings Fast det kan också vara så lite färg, lite krispighet Lite färskt kanske mm. lite, um, Jag vet inte jag vet bara att grå miksbygd så är det kysandet. Vad är vår motsvarighet? Jag måste fråga lite av killkompisar. Okej, okay, lyssna. Jag ska berätta en sak. Jag ska berätta en historia här nu som händer vår kompis. En kille ringer henne. Han är intresserad. Hon har aldrig hört den här historien. En kille ringer vår kompis. Mm. Han är intresserad av henne. Han vill träffa henne. De har typ halvt bestämt att de ska ses den dagen. Det var en ja. söndag, okej? Okay? Ja. Så han ringer henne, så han bara, det här är en där i långa Så han bara <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> alltså, Det var samma roll om henne på Sam då skulle träffas Ja ah, ja, de skulle träffas alltså, Vi säger att de skulle ses på kvällen tror jag det okay. Och han ringer så här på dagen, okej okay? mm. Så han bara, vad ska jag göra, lalala? och hans enligt honom Så skulle hon gå på bio, det var hans förslag Det var så uh. han hade lagt upp hela grejen, hon var inte såhär superintresserad Av att träffa honom, men ja, uh, whatever liksom uh, uh. uh. på Han ringer henne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 Kanske mm. Hon bara säger vem då? ska jag googla åt dig Så hon bara, ah, googla det Utan skam i sitt liv Hon bara, okej, okay, googla det såhär så hon bara, ah, Varför visste inte hon? Va? Varför visste inte hon då? Nej, men estimate. hon visste ah, inte exakt okay. Så hon googlat, så hon bara typ 11 och 80 Behöver vet veta exakt då? Nej, men alltså hon typ hon bara ville säga, okej, okay. bara själva grejen ja. Okej, okay, jag ska googla det uh, åt dig du? du ställer världens dummaste fråga just nu Som uh. kommer ut i totalt vi, Så vi kan vi få vi reda på svaret jag fattar så sitter hon och be om 11 och 80 eller vad det nu är. Jag har tagit screenshot och e-mailat till honom Exakt. Så så <laughs> Så vad heter det? Ja, men sa så hon med Debarmen 11 och 80 eller vad det var för någonting. Um, och han hon var okej, okay, okej, okay. typ så att hissla alla de pratar ut annat platsen tydligen. Och sen så bara <laughs> Så bara, han bara du. Vad är åldersgränsen för typ ungdomsbiljett? <laughs> Bara, för, för, oh. Hon bara, vet inte för mig Hon bara, asså, alltså, Lena, jag visste inte Jag visste visst, visst, visst inte Jag skulle svara ens på en oh. sån fråga oh. Och värt att tillägga Att båda de här människorna är långt över 20 Långt, långt, oh, långt över 20 okay. Så en typ bara, asså, alltså, jag nu, 18, eller låt Ba, hon var man så du kan inte pulla av det går inte han okay. är typ eh, två meter lång så det var planen alltså, att försöka. In, han en, försökte en, en på riktigt grej. på en date först fråga om priset på en biljett uh. och sen komma in inte. på ungdomspris okay. så okay. hon bara, altså du kan inte göra det alltså, du skämmer ut mig okay. totalt okay. Du, men ni, alltså, hon och han pratade fortfarande i telefon ju ja ja, ja allting är på telefon okay. uh, um, så hon bara vill inte göra det la la la hon bara alltså, du, du är du är Tio, det blir som att du typ tio år yngre mig. Okay. Så ska jag gå på dejt på någon som är 18. Plus mm. att du två mig till långt, du kommer aldrig komma undan. Uh. Så han börjar ju jag kan försöka la la la. Sån typ av vet du, okej, okay, alltså gör det, ut ut på egen hand, jag, okay, uh. Vi står separat uh. Ja, tack, uh. typ så. Anyway, så, buy me the candy. <laughs> uh, eller, och sen så så jag kan okay, skitsamma la la um, vad fan var det hon sa sen? Hon bara, ja, uh, och sen så um,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 Lä de lägger på. Han ringer tillbaka till henne en stund senare och hon säger just just det så här så hade hon sagt hon bara um, hon bara vet du vad Varf varför varför vill jag ville bjuda mig på en date om du inte har om du om din direktivitet om du är då? Uh, uh. Varför vill jag ens du göra? säger det? så här ja, ja, ja, ja. Okej okay, bra. Hon bara varför, varför tog du inte bara någonting sånt typ ska så gå och ta en drink lalla la hit och dit gå mm. på ja vad som helst. Mm. Sambehållen tillsammans och rätt och rätt. Så ringer tillbaka, så här. han tillbaka sen han bara du vi ändrar det vi går ta en drink istället.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 jag vet inte, jag ska förklara vad motsvarigheten är. Vad, vad det är typ McDonalds av pubbar. Ja, uh, alltså uh. det är världens kassaste. Det är typ som ett mall av pubbar inne i en. Och det stinker och det är as. Men det är bara så här: det billigaste typen av, av konsumpub som finns vid hela England. Så hon bara, vi går dit. Uh, så, alltså. så hon bara, varför vill vi gå dit? Han bara, säger it's cheap and cheerful. Nej. Hur gammal är han? vet, 20-någonting, jag ingen aning. Lite typ så här, någonstans mellan 20 år Okej. Okay. Exactly. Anyway.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 Tror att du gick på den där eller Eller tror att du avbokade ja, diten en timme innan. Ja. Alltså, inte det. Jag vill bara. Jag vill bara... Alltså, men det med det typisk um, London. Jag har aldrig åkt utanför min hud. Vet inte någonting annat än uh, Channel U-typ. <laughs> du måste förklara Channel U. Aha, okej. Okay. Channel U är typ um, Z-TV.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 Ja, det handlar inte om att vi måste alltså, jag att att, alltså, det var bara normalt för honom ah. det är så här okej okay, men hur ska jag hänga hur ska vi försöka göra det här ah. um, så enkelt som möjligt och vi ska bara typ uff, vi är 16 år och vi ska bara men, vi är inte 16 år försök menar det är inte ah, det, är inte, det är inte den nivån. Jag vet men fan han pratade med det henne samma. Mm, alltså jag vet att han pratade med henne han bara okej okay, men lyssna så alltså, YOLO <laughs> YOLO <laughs> Jag vet inte jag är alltså, jag, jag, jag jag hoppas inte hon... Har du pratat med, har ni pratat med Nej, henne? Nej, jag tror inte att hon... gick inte på grejen, obviously. Um, yeah. Och sen så tror jag inte att de har snackat med mer Men jag tror att han fortfarande tror att det var ett helt okej okay sätt att bjuda ut någon på en dejt. Okay. Det är. Men det är för mycket att förklara. Det är för mycket att börja om. Det är för mycket, att... det är för mycket allt. Mm. Det är för mycket London bara. Men alltså, ja, Jag vet inte. Jag har... jag... För jag Alltså, jag grät av skratt. Jag grät mm. av skratt när jag hörde den här historien. Mm. För det är bara så här, hur hanterar man ens någon Som är så out there att han inte fattar Att det där kanske inte Jag bara säga det. det, handlar inte om pengarna Det handlar inte om någonting, men om du inte har pengar just då Bjud, ta har... numera Vad heter det, alltså fan Jag vill prata engelska hela tiden ehm, Alltså, gör ja, det du kan bara Ja men alltså, exakt, och på en ta en happy meal tillsammans Ja, uh, glas. Men försöka inte göra det så komplicerat Och sen, det blir bara fel Alltså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 Någonting. Du har varit här fyra år längre än mig. Du måste ha hört massa roliga frågor. Alltså roliga. det finns massa, massa, massa, massa, massa som jag... Um... Kom jag inte. Alltså de sjukaste historierna. Alltså, Okej, okay, min kompis skulle träffa en kille en gång. Men det här var en kort grej. Typ. Mm. Men han tog ut henne på en dejt och han bara... Och så här hyper, typ...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 Ja, ah, hon bara, ska jag hämta några såser? Ba, han bara, nej, nej, it's cool, sko cool. sko tog han fram en stark sås under sin jacka. Nej! Hatsås, stark sås. Ja, ah, en sån hatsås. Ah, ba, han låt, hade den hon... i fickan Ja, så alltså. han löpt den på bordet. Gick han runt med en, en, en hatsås i full storlek i Ja, ah, alltså i hans ficka i hans jackfickan. Hon bara, um, ba, de hatsåsar, han bara, nej, alla like it, extra hot. Hon bara, ah, ja, okej. Okay. Men alltså, jag vet. ingen hyfs överhuvudtaget. Jag vet inte. fan tar med sig en egen sås till restaurang? Jag vet ha, men det värsta är att de här killarna får tjejer här, eller hur? Ja. Uh, uh. uh. Men jag, jag vet alltså, mm. inte, jag får ingenting. Nej men okej, okay, jag har den här roliga också, oh my god. Som um, vi kom, skulle gå på date med en kille. Och den här killen han är rätt, um, han är liksom i, in the industry okay. i London. Vilken typ av industry? Um, typ komiker. Okej. Okay. Och så han är så här typ, och typ varje gång han är på, man är på hans show, typ ska alltid driva om tjejer. och speciellt om hygien och <skratt> att jag alltid ska spela så. här. <skratt> sorry. Och att de inte typ, typ uh, jag ska alltid ha min. Um, <skratt> <skratt> uh, vad heter det? när man gör att uh, eh, anti uh, antibakteriell yeah. anti whatever. Och oh, you go home to till house och så säg den typ super smutsiga och man bara håller och då familjeskriss, mm. fan är så jävla fresh för bla bla bla. Mm. Och det är hans grej alltså han ska alltid hacka på tjejer typ mm. när när han är på när är med på show. Och så hade hon gått i honom. Mm. Och innan de gick hem, de hade träffat också och käkat på Nando, mm. Nando's innan, jag vet inte, <laughs> Det var hennes grej, så varje gång hon gick på date, uh -huh. så tog de henne till Nando's <laughs> av någon anledning. Jag vet inte alltså, varför. Jag, jag tänker inte säga någonting om det där, jag tänkte uh, bara, men alltså, let one slide. Uh, let it slide. Men vad heter det? Så har de gått hem till honom. Uh -huh. Så du instått så här, hon bara, okej okay, cool, och du vet, det finns några key grejer som man kollar på när man går hem till en kille. Okej. Okay. Vad är det?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 Och hon var nu vet du vad Hämta, ge mig En handflata fylld med bajs Och låt mig Nej. kleta det på väggen Och det kommer bara rena det här inne du driver. Hon bara, det var så smuttigt Alltså det var typ, det där man har tandborsten ah, I det här ah. själva glaset ah. Det var så här genomskinligt glas, det var det brunt i botten Nej. Alltså själva toaletten Det var typ, alltså det var verkligen bajs kvar På kanterna Nej, nu överdriver du Nej, jag, jag skojar inte, hon bara, alltså, det, det var så äckligt yeah. Alltså för riktigt, hon var det var så äckligt att du vet att man vill typ andas på plats, Alltså man vill hålla andan när man går in någonstans. Hon bara jag Sa hon hon bara, hon var, verkligen chockig Hon blev typ stum. Hon hon gick inte ens så som ett tagare. Få Vad sa hon i alla. Så gick ut därifrån så hon bara ah typ jag måste gå snart eller till och hon bara okej I'll follow you back. Så hon bara, hon stationen och sen nu sen bara inget mer efter det. Och den här killen håller på att driva om tjejer och så. Ja, alltså och han har blivit rätt stor nu. Han är inte värsta komikern Ja, uh, uh, uh, uh, yeah, jag just to... alltså. Hon borde typ bara skriva en bok. Hon borde om hans... göra en anonym insändare om hans egen alltså, nivå. hur egen... vågar man ens ta hem folk när... Nej. Visst, om alla har ens dirty moments, men... Men... Uh... Nej, nej. Alltså, där på en helt ny nivå. Det där, det där är liksom så här, att han, ens, att han inte har... Att han inte skäms över att ta hem någon när han vet att hans badrum syter överhuvudtaget. Och det gör inte vi killar, det, det. det är tjejer, vem som helst. Ja, nej, jag vet inte. Jag vet inte. Alltså det, ah, det finns så många störda datehistorier men... Um, ah, jag vet inte, jag får... Jag får ...gräva in i valvet lite. Just ja. en helt annan grej, har du lyssnat på The Weeknd? Vet du vad, ta livets längsta paus. Jag har. Jag vet, okej, vad får jag säga en sak? Jag vill säga en sak. Får jag säga en jag säga en sak? Okej. Så, um. Alltså, um, so. alla uh -huh. Lyssnare uh -huh. på The och när det kom ut? Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Um. Och so, då bestämde du dig för att. <laughs> jag ska få gå emot The Hype. Det <laughs> <So, jag laughs> lite. <laughs> Okej, okay? okay. Jag vill bara hålla lite mysteri Jaha. i det hela. Så när folk frågar mig: De har lyssnat. Jag bara, alltså de, oh my, jo, vet du vad? Är du på Valerie? En gång. Har du lyssnat på Valerie en gång? Ja. Uh, <clears throat> han är helt fantastisk. Alltså Okej, okay, alltså alla kommer inte hata mig, men jag tycker han är helt fantastisk. Jag har bara inte hunnit lyssna än.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 <laughs> och, det. Uh, men alltså jag typ um, aldrig. Men vet du, vad, vet du vad jag vill bara säga så här eh själv och, jo, men jag, ska, alltså, vet du vad, jag ska köpa hans skiva. Aha. Och så ska jag lyssna jävligt på repeat på allt. Ja uh, so, du får precis som du vill. Jag säger bara att du har missat någonting i ditt liv. <skratt> nej men jag vet att det är fantastiskt. <skratt> vet du jag ska köpa en på iTunes idag? Mycket. Kan vi köpa en på iTunes eller? Ja uh, ja. Uh, jag köpte faktiskt en, så... en album för första gången jag går på iTunes ever. Vems album? Um. John M.C. X-Row Heter de? I mean, vadå? Berätta Det var några kompisar mm -hmm. Som våra kompisar hängde med okay. Nyligen De kom typ, de med A, med? USA De är typ mm. ett gäng olika Recenter låtskrivare Vad heter de? John M.C. X-Row Okej, okay, jag vet Köra. Det är, nej, men det är så här ja. jobbigt um, Vad heter det? Samlingsnamn Ja mm. Alltså typ en massa bokstäver Som man aldrig kommer komma ihåg Fast jag tror det är John M.C. X-Row okay. okay. Om det är fel och om vi lyssnar på dem så ska jag säga vad det är nästa gång. Okay, är men de är jätteduktiga. Uh -huh. Och, du köpte alltså deras album på riktigt? Ja. men de Jag vill supporta. Okej, okay, men lyssna. Men vet du, jag är inte uh -huh. klar. Uh -huh. okay. uh -huh. mm. I alla fall så. Jag köpte för första gången i mitt liv. Mm. Ett album på iTunes. Yay. 2012. Uh -huh. 28 år. As stolt. Men alltså jag är faktiskt. Det är lite Det är lite prinsamt. Mm. Det var det var. Nej, att, det är Att köpa ett album på iTunes? Ja. Uh -huh. Att jag aldrig har gjort det innan. Alltså det är inte skämmigt, absolut inte då Jag tror inte de flesta människor köper. ens köpa it, så Jag tror att de flesta typ streamar Spotify Okej, okay, okay, vi då. har aldrig laddat ner en låt Jag har varit hemma hos dig det, och lite det skivförråd Är skiv förrådet, typ, jag vet inte 2001 Hallå Blandade Va? 1998 Oh my god, exposa mig bara... Exposa mitt liv Lyssna, vet inte... du vad okay. 2001, och was är good down här <laughs> Okej, minnes skivsamling Montel Jordan Montel Jordan, Brian McKnight Jodeci, tack Ska du prata musik? Vi kan prata musik tack. Okej, nej jag kan inte prata musik Du vet att det inte går Nej, det går inte Mentalt så är jag där Jag har inte fysiska bevis för det bara Fattar du? Om man säger till en playlist, jag hade bara Lyssna det jag har om playlists det handlar om vad hjärta. är. Vad Mitt hjärta vi... är med The Weekend. att du? Jag känner... Ja. Oh my God. ja, men det är sant. Jag behöver bara lyssna på det en gång och så kommer jag känna han direkt. Ja, ja. ja, men alltså... Ja, men jag håller med dig. Jag läste hans Twitter-grejen efter att han släppt heden också. Mm. Jag hängde med. Ja, ska, vet du vad det bästa med dig är? Att du, du är, är lite teknologiskt efterbliven när det gäller sådana här saker. Men när det gäller Twitter, Instagram, Facebook då kan du allt. Nej, men alltså... Inte allt, men, Nej, men alltså, du kan Min Min uh, internethistoria... Är intressant. Alltså jag har följt med utvecklingen. Fast jag mm. did det reluctantly. Vad heter det reluctantly? Är motvilligt. Mot, motvilligt. <här> <här> um, it's the sweet and me. Nej men. Um, jo. I alla fall. Jag började ju med Myspace. Ah, nej. High five. Ah, nej. Facebook. Innan det. Vad fan är Facebook? Playahead. <här> nej men vänta. Det är... <här> jo man såg ju okej okay, så började med Luna Aha. Um, oj The Lunar Storm Days <laughs> Memories. Uh. I alla fall Lunar Storm och så var det Play Ahead uh. Efter Play Ahead var det faktiskt Facebook. Kommer du face? ihåg Facebook? Nej. Facebook var en grej, det var så jag upptäckte Nando's Okej okay. Första hey. gången Vad va, va, är grejen med Facebook? Det, var Facebook? det var samma sak, det var typ en community site grej City där var det där? Var det på det? Nej Inte jag heller <laughs> Var det på det? <laughs> Ingen där? Nej det är ju dig chatten <laughs> Men, alltså vad? Alltså, nej, nej, nej, nej, nej, nej okay. Kommer ihåg Det här var five. inte jag förresten. <laughs> <laughs> ja, ja. Jo, high, high five. five. <laughs> jag var high five. <laughs> du, du var high fives liv. Nej, alltså eh, ja. Nej, men, uh, uh, play ahead. men high five, det hade uh, inte den här riktiga omfängen Erkänna att du var en typ. av de människorna som, och det här lärde jag mig nyligen för vi inte om att det här fanns förut mm. men erkänna att du var en av de som hängde på Black Planet. <laughs>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 från, jag vet inte, från, oh, från MySpace typ på Vet du fan. Alltså, hur fick du bort dem? Eller så i alla fall, jag var på MySpace och så uh. skrev um, någon kille till mig där. Han bara, oh, is this you on Black Planet, Red Velvet Diva eller något? <laughs> jag bara, uh, no. Så skickade han länken till mig, så jag in. Uh. Så har hon skrivit så här, han bara, uh, I'm a very international woman, I travel all around the world. Nej. I'm from everywhere, bla bla, please contact me. Har hon alltså skapat relationer med folk som skrev på hennes... Alltså, och profil det... och allting Och jag bara uh... <laughs> Alltså det är långa Men hur uh... fick du bort det? I alla fall så jag tvungen att skriva till dem till MySpace människorna och, Nej jag ska bara BlackPlanet människorna mm. Och sen så skulle man ta bild på sig själv Typ med dagens datum och säga I am not black blah, blah, blah. Så. så stod de bort det Och sen så mm. oh, Det hände på MySpace det. också i och för sig You're so international, so like, yeah. oh my god. Nej men alltså folk är stören när de gör så, det roligaste var att den här MySpace-tjejen ah. skrev till mina riktiga kompisar och sa att jag var fake. <laughs> Hon bara, she's not the real money. De bara, um, okej. Okay. Alltså, alltså orkar med cyberdrama? Ja, alltså på riktigt, jag fattar ingenting. Okay. Men i alla fall MySpace. Och sen, ja, det roligaste var, okej, okay, mm. ju som sagt teknologiskt eftermiddagen. Uh -huh.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 Hallå, jag du jag för uh, hårt på myspace. Uh, ah, ja alltså vad koder och allt hela grejen. <laughs> jag jag har också bakgrundsbilder Ja alltså Jag är, jag HTM ansikte. alltså vi HTML kodade ju. Tack. Vi var inte experter. Jag, nej alltså jag blev äh, äh, äh, vad heter han tack bara för att jag bara hot i ml-slash Ja, jag det bakåt-slash Sådana där Bara aslånga kår Jag fattar ja, ingenting Ja, typ såhär Bakåt-slash, pink Framåt-slash Och så kollar man Så plötsligt man bara Okej, okay. och så bara Wow Och så fungerade allt en Så helt, man glittrade vet hur mycket innovation. jag hatade de här, de här speciella amerikanerna Som, jag vet inte Trodde att det var äh, jag vet det julafton på Netflix. profil nej nej. nej nej nej. Nej nej nej nej. Ska vi göra ett här roligt grej. Ska vi här. Nej, nej men men vet vad ska jag säga? Vi tror det är roligt. Ja. Det vet. Kommer nog det här Top Friends grejen från Iceberg Mamba, va? I'm number five ah. Ja ja ja. ja. What was your top friend? Can <laughs> okay. I be your top friend? Mamba is a machinist all this week. The number 1 man, yeah. Jag vet. Men lyssna, alltså de här människorna som hade så mycket plotter på sin alltså, profil att det tog 30 år att ladda sidan. Jag är svårt att dem i mitt huvud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 Jag vet inte, jag gör aldrig det bara. Men vi du vad grejen är? det är bara så här: Fast det finns Youtube, jag fattar inte riktigt, vad är grejen? Jo man alltså det små, det korta klipp Jannie. De bara, ah, men man går in och man ser lite Kom till punkten direkt, 30 sekunder Bam, we don't i den imorgon Kan vi bara erkänna att alla de här verktygen är bara till för för, för, tjejer för tjejer som att, sig. För att, ah, ja ah. Vad heter ordet, de blir bara Här, visa ah. allt Precis, mm. typ men ja, fast, äh, alltså, Ska vi se någon gram oss nu eller? Mm. Ja, absolut inte jag. <skratt> Nej, men, um, eh. Ja men det är bara det Jag alltså, de har, de har typ inte sett någon göra något roligt så här riktigt. Man kan inte göra något smart Något intellektuellt något sånt där. Det blir bara roliga klippen ändå på 30 ah. sekunder Bara som ho shit ja, det är det är de gör, de, jag har bara sett tjej som skakar på rumpan uh. Det är typ bara två klipp jag såg Som var bra <skratt> Jag har inte sett någon <skratt> Nej, <men skratt> så, jag, jag, jag, jag har inte sett. Jag faktiskt inte sett någon Jag har bara sett så små klipp som folk hör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 Breaking Bad. Alla pratar om Breaking Bad. Alla breaking pratar om det här. Alltså, jag jag vet vad det vet. handlar om? Ja, men det den är tydligen här. jättedeprimerande. Nej, men det är tydligen jättebra. är så här mörk den är... Ångest. Uh, om min pappa så gillar så vet jag att den kommer ångest. Ja, men alltså, det är ändå bra ångest. Det är sån här, uh... Ja, men, Nej, men alltså, jag tror också att den är skitbra. Jag också hört jättemycket bra om den. Okej, okay. bara min, min, min, <här> min teori är... <här> jag snackar med en person. För det första, låt oss bara etablera att The Wire är... Fantastisk Alltså fantastisk Fantastisk right. Jag pratade med en person Frågade den personen Jag bara har sett Wire personen svarade personen. personen svarade personen svarade Jag kollade på några avsnitt Det var tråkigt Jag gillar New Girl bättre Vet du vad Va? Vet du vad? Alltså... prata aldrig med Va? mig igen i Vi ska min... nej att nej, nej. lyssna, jag förstår om du aldrig har personen som att new girl. New girl, alltså i mitt i min ansikte new girl. Oh my god. Kolla. Kasta något?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 Vad oh, fan är det? <laughs> <Nej, nej. laughs> <Okay, laughs> okay, vad är det bästa du har ätit? Jag vet. Okay, men, jag vill bara försöka ge en asgrim liknelse? Aldrig, okay, um, det Nej. Ja, men det är det alla säger, du säger. Typ. Jag älskar li libanesiskt. Oh, okay. Jag talar hela tiden, men du om Är du libanesisk mat? Uh, Okej, okay, hela grejen är var I alla fall, världens uh, bästa liknelse uh. uh, Basically, the very best The very best, om <laughs> du den, Om du tycker att det är tråkig och du vill heller kolla på New Girl Prata, tilltala aldrig mig Nej, inte mig heller, prata. och, och pocka alltså. aldrig mig på Facebook <laughs> <laughs> Pokningar Alltså, vad är det för Alltså, något? vet du var en kompis till mig gjorde Till en kompis eller någon, mig uh -huh. Utan skam, uh -huh. på Instagram Right? Okay. Lade han upp en bild och bara, uh. do people still poke? Och det var efter att han hade pokat mig först, right? Det här var en kompis. Uh -huh. Och så pokade jag honom tillbaka, bara för att, fine, du vet, du är lite äldre. I keep you in the loop. Fattar <laughs> du? En sympatipoke. Ja, ah, en sympati poke uh. Så pokade jag honom. Uh. Så han öppnade på Instagram, do people still poke? Jag bara, oh, äh, kommenterade, jag bara, vet du vad? Vet du vad? Bara let... äh, Men alltså, vad är, vad är det? Hon det? mig, jag sympatipokade tillbaka. Uh. Sen lägger han, han tog en screenshot-löpte på sin Instagram och, och, och man ser att det ditt namn eller? Men det står hela mitt fullnamnsliv, namn efter namn, allt Men alltså, han vill ju... Å herregud han Jag bara... Va? Va? Va? Nej, jag vet inte Nej men alltså, jag kommenterade Ja Vad ska du för någonting? En punkt <laughs> Bara en punkt? Bara en punkt, Jani. I see you <laughs> Så en punkt till Janne, I see you? Ah? Okay, jag I, see you. I see you. Nej, Det, det är nog lite. Har du Har du kollat på? Vi måste också alltså, kolla. Men det var fyra djupa andningar jag, jag, jag, jag. vet inte nyheter. Uh. Den här hela den här gasa grejen. Mm. mm. Jag, jag får ont i mitt hjärta. Jag vet. Jag vet. Men, alltså för grejen, jag, det känns för mig som att jag har två barn. Och de vill döda varandra. De mm. bråkar. Jag mm. vet inte, det är skitlöjlig liknande. Men jag menar faktiskt allvar. Jag får ont i hjärtat. Jag blir så snälla, snälla, röra, söta, gulliga. Lägga av. Jag orkar inte. Det är för mycket för mammas hjärta. Så mm. känner jag. Mm. Och jag vet inte... Jag vet inte. Jag har ju varit där i Jerusalem Och Tel Aviv. Mm. Och Västbanken. Äh, och jag bara känner så här... Utan att det här kommer aldrig ta slut. Och det är deprimerande och skitångest och det är... När man kommer ner dit också för att äh, ärligt talat, när man sitter i Sverige eller någon annanstans så är det väldigt mycket så här, svart eller vitt och alla media och de blåser upp dit, dit, fram och tillbaka. Men när man är där så... När man är där så inser man gråskalan av allting. Mm. Det är typ 30 000 nyanser av grått. Mm. Det är inte svart eller vitt. Åt något håll. Och det är inte alls som man tror att det ska vara på alla sätt och vis. Mm. Och därför inte jag i alla fall mer tror jag... Jag har inte vart det gasar men... Man inser bara att det är betingande. Liksom här... betyngande. Det är ångestfyllt. Mm. Och... är där? Ja, ja hela stationen. Mm. Hela stationen. Och jag vet inte, jag vill bara säga det. För att jag var ångest varje gång jag hör om det. Och jag vet, jag Jag vill ner. Jag vet, utifrån. jag vet. Jag känner bara att... Alltså, typ när jag ser det, jag känner mig lite... Jag känner mig vanmakt. Man var... Ju... Mm. Man var... Alla åsikter, alla diskussioner och allting Allt vi känner, men man känner mycket sorg mm. Mm. Vet du vad? Prata om dig i lopp Många här, uh, jag vet inte, fått för, att, för sig att hon är uh, Rambo. Jag kan berätta. Mm. Jag är Rambo. Och um, basically, i början av året så bestämde jag mig för att... Uh, eller in, okay, när jag fick på att OS skulle vara uh. så kände jag mig så här superinspirerad. Uh. Okay. Att delta uh. i OS-aktiviteter. Mm. Men eftersom jag inte fick det, mm. eftersom jag inte är en os atlet, <laughs> atlet. Ja. Så tänkte jag att du bara ska gå online och Skriva upp mig på lite lopp och sånt där mm. Vilket jag gjorde mm. <laughs> Skriva upp mig på fyra olika lopp mm. Och den första var i maj mm. och Vilket hette The Spartan Race Okej okay, berätta vad är The Spartan Race Fem kilometers uh, hinderbana Okej okay. Typ det man är allt oh. um, Typ allt alltså Elektriska stötar Is, en Lera. Vattenfalls Allt okay. vad, de, de ger dig med medan så springer typ. Nej, alltså, typ nej alltså. typ Vi skulle typ krypa igenom ett Isbad Och så mm. var det mm, sån här Vad heter det band så här, ah, electric fick, wires. Ah, ah. I alla fall och vi fick inte röra dem Men så råkade jag röra dem För att isen var så jävla kall Och så fick, inte ja, så fick jag inte alltså, en stöt <laughs> Vet du vad jag, jag, jag, jag, jag slutade andas igen Alltså på riktigt, det, det, var, det var bara Och det slutade inte heller Det fortsatte att gå igenom kroppen Och så försökte man knipa igenom, och man får i panik Så man sträcker sig upp och så rör man dem igen Och man mm. bara mm, mm, mm. I alla fall, allt möjligt Och sen det andra var Hur många race har det varit samma dag? Fyra Får man någon sån här medalj då? När man ja, jag har fyra medaljer från i år Woo! Som jag hade varit med i OS så hade jag fått fyra medaljer, betyder det?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 det var jättetufft Jag har alltid velat göra ett fullmaroton Men jag vet inte om jag kommer kunna det nu Fast ingenting är omöjligt Men varför, varför känner du det för att det Insert halv... sportcitat ja. här mm. Men alltså varför Varför känner du det? För att det är om Det var så jobbigt ja, men alltså, det här Alltså det är bara mycket motivera sig själv medan man, medan man springer Och det är mycket ja. med Fortsätt, fortsätt, stanna inte Ja, ja väldigt ja. Ja. Alltså det, man får prata med sig själv hela tiden Verkligen, mm. sluta inte, sluta inte springa Sluta inte springa Och sen så mm. hjälper det att man är med folk Och jag vet inte, det är bara jättesvårt fast um, mm, jo, jag ville springa typ två och en halv timme mm. Det jag blivit nöjd, jag sprangde på två och femton mm. thank you sen um, så, så jag en indoor triathlon okay. triathlon på svenska ja. Eller? Ja. <laughs> älskar att jag frågade men ni får ursäkta min svengelska men jag har faktiskt bott här i sex år det är ingen ursäkt Okej, okay. okay. okay. okay. um, det, det var, det var kommer naturligt Jag förstår I alla fall, du var, ett in, du var ett inomhus ett Triathlon, triathlon. Mm. Mm. Okay. Och då sprang vi 2,5 um, och halv kilometer mm. Det var relativt enkel mm. distans mm. Och sen cyklade vi 10 kilometer mm. Och sen så simmade vi 400 meter mm. Det var 16 längder Shit. Och det var Allt det var direkt efterfrågan uh, Alltså mm. in a row Mm och det var... Hur var... trött var du efteråt? Alltså jag var inte så trött som jag trodde att det skulle vara. Man får adrenalin kanske. Ja, så det var skitkul. Fast mm. svåraste var nog simningen. Jag hade inte simmat så mycket innan. Mm. Och det var skitkul. Jag hade absolut gjort det igen. Och sen var det sista här nu, 10 kilometer, hinderbana. Mm. Vilket var jobbigt för att det var nu i november. Det var kallt, mm. det var regnigt, det var mm. is. Det var... Mm. det var allt alltså, allt. Mina ben såg ut som att någon har typ baseball- Slaget dem. Attackerat. Men vilket var värst? Um, det får vara mellan Jag tror det var pff, Alltså Mentalt var det nog halvmaratongrejen mm. uh, Så här Mycket mot kroppen var nog Det sista nu, 20 mm. kilometer Men's health, survival of the fittest Medan de, tsch, jag Och våra kompisar Amar Nej, nej, nej, vet du vad <laughs> Det är tre människor som stöd. ena kommer upp i världens pimpcoat-pälsjacka- till världens ler-establishment- eh, där folk typ ska springa ihjäl sig. En annan... Och så Alla tre kommer upp så här asfrasch, ashype- med typ tre kisbörjare. Really? <laughs> Lyssna. Uh. Förtala in då så ska man också ta dem kort på sig själva asfina Bå, ah, här. Här ska vi supporta måndag. Lyssna, så här var det. Jag möter upp... måndag förresten är inte mitt smeknamn, det är någonting. Eh, eh, det är visst det är smeknamn Lena, som jag kallar mig. Eh, är så jävla etablerat som smeknamn bara kan vara. Anyway, mm. jag möter upp eh, dina kompisar våra kompisar är eh, jag <laughs> eh, jag totalt wow. eh, stöttar bort dem mentalt. Vå, min, mina kompisar? Nej, är det så här Anyway, Amal, Rude. och eh, alla So rude. Uh, alla glider in Alltså, jag vet inte I livets pälsjacka um, typ, Alltså puff daddy, 96. puff daddy 96 More money, more problems uh. um, <laughs> Amal Leopard scarf och nej, men, jag, jag, vet du, jag tyckte att det var skitsmart Det är november, vi ska till en lerig äng Vet tar ta på dig ballerina Utan någonting, inga strumpbyxor Ingenting, uh. gör det Det är skitbra idé Ja, uh, det är det mm. Fick äta upp varenda sekund Av, av allt Vi, vi, som nu ska vi real story Amal och alla kommer döda mig för det Vi är redan sen, okej okay. Vi ska till, den andra sidan jorden Det vill säga södra London och, Det var inte södra London Men okej, okay, det var söder om floden, det är vad jag kan okay, säga Anyway, okay. och så ska jag möta upp dem Vi alla skitsena, vi tre jag, jag vet inte, hela Northern Line, jag bor på Northern Line Hela Northern Line var avstängd för att vara var helg Okej, okay, får jag bara komma in med någonting här snabbt Vet du vad som hände imorgon, eller? Jag har inte berättat det här för någon Vadå? Nej, okej. Okay. För att månen är helt fantastisk på att försova sig när det gäller mm. mitt liv. Mm. Vad, hur mycket försovde du det? det är bara det jag um, Så jag skulle vara klockan åtta. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag mm. skulle vara klockan åtta. Jag skulle bara där mm. klockan tio. Uh -huh. Enkel grej, uh -huh. right? Uh -huh. Vakna på en lön klockan åtta och tänkte att jag hade förberett min, grö mitt, min gröt. Min gröt, ja. Uh -huh. Wow. Uh, min gröt och min banan. Och uh -huh. min powerbar och mitt vatten. Och hela min väska och allting. Mm. Mitt race var inte för klockan ett. Men vi skulle kolla på några kompisar innan. Och nu liksom, det, skulle, det var typ 12 000 pers som tävlade. Så mm. vi tänkte, vet du vad, Vi ska vara helt förberedda. Jag blev med på warm-up. Hela grejen. Mm. Jag går lägger mig. Mm. Jag lägger mitt alarm där. Mm. Min telefon. Mm. Slash alarm. Mm. Så vaknar jag så här jag drömmer jag älskar mina drömmar så de inte typ de tar mig in i en annan galax så då går jag och vaknar jag kollar på min klocka jag bara 10 10:27 10:27 jag bara så va jag bara oh my god jag bara oh my god jag bara nu du du med mig du har pausat det har passat för ni går nat jag ringer fracken ur 1 2 3 the current time is 10:27 Greenwich mean time jag bara oh i alla fall oh, make it, make Jag springer out. och packar ihop allting Jag ringer um, Addison Lee Jag bara listen um, Vem är Addison Lee? Taxikobolag uh -huh. uh -huh. Har du aldrig hört som Addison Lee? Nej Va? Men, nej, fortsätt historien Om alltså, så, i alla fall Så <laughs> <So, laughs> um, Jag ringer och borde boka bokat taxi dit och dit Och jag bara I need to get there Jag ska draman Men jag bara get me there as soon as mm. you can typ. så jag ba, Och det är ganska långt också så Ja, alltså visa. Typ 30, 31 pund Shit Som jag har har såklart Som du inte <skratt> <skratt> <skratt> anyway, hade Men ja. Ja, i alla fall dit, så tar de typ dit ja, Alltså jag var där typ um, Halv tolv kanske Jag vet du sen jag var Jag var typ astressad Jag typ mm. hade inte ens saliv <skratt> <skratt> Det alltså, måste verkligen skitstrest. Jag åt inte den sinen race Det här jag, jag har inte ens du, säga. Men men alltså det är ju det som är grejen då har inte, du inte då har inte <skratt> din kropp är inte redo. Ja jag vet så jag kunde nog fått det mycket bättre tid men alltså jag typ åt en halv och jag fick håll typ i början mm. för att du är det sån här in på Ah, jag fick bara känna att jag bara kände, alltså, bara orkade typ förkyld, det i halsen och mm. håll. Hon var sin banan. krigare. Det måste jag ge Gene, Att hon krigade igenom. Alltså, ah, såg, ah. för att, sista grejen var att, att typ en två meter hög mur. Två? Let's be honest. Eight Hå, foot. Uh. Vet du hur långt det där är? Det var eight foot. Hur mycket är det Okej, okay, jag är 5'5". <laughs> Kan vi googlar math <laughs> Okej, okay, vi ser okay. cirkus två meter Nej men det var mer än okay, två och en, en halv Nej en halv. men det var mer än två och en halv Det var typ, typ Himalajas, bergen okay. Vet du hur det kändes e eller? Honja och alla andra människor i racet skulle klättra Mount Everest Ja, det Som var exakt sista så Ja men det var så alltså, Får jag bara säga, e får jag får jag förklara Okej, okay, men får jag bara förklara innan ah, ah. Okej, okay, vi har spridit igenom Eld och vatten och, och liv. Okej okay? mm, Och sen så, så, så, så ger de oss en sista obstacle mm. Hinder, betyder mm. det på svenska Mm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 ni fattar inte hur det där känns. Jag bara, ska jag verkligen springa upp för den här nu? Hur tog du upp? Så det stod en kille där jag bara... Mm. Det är sound effect. Mm. Så jag fokuserade mig på den. Så jag bara, excuse me, can you please? Höll jag min, så höll jag upp mina händer så att mm. han skulle fatta. Liksom, jag ska lägga min fot på mm. dina händer. Mm. Och ska du bara pusha? Och jag ska pusha. Så mm. att jag kan i alla fall klinga mig fast i toppen. Mm. Ska jag bara dra mig upp? Mm. Och så...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 Typ. Det var värsta teamwork där Ja men alltså det var, var någon som kom och sprang typ och bara, jag bara jag Det roligaste är att vi står på andra sidan och ser ett, ett Jag vet inte, livets krullhår Som poppar upp Försöker över Försöker kämpa med över kanten Som kampen. bara rör sig och vi bara oh munja, oh, oh. Och sen, så ser man den rabbla upp <skafwork> och Det var skitduktigt på Och sen när du skulle gå ner <syfur> Nej men alltså okej, okay. som sagt Den här väggen var typ 70 meter <víde min Halloween> Du bara Så ska jag Så vänta sen när jag väl har kämpat med För den här väggen Så säger dem Bara sådär Utan skam står de här människorna och Bara jump jump jump Ja säger alltså, jag vet inte vad Jag ska hoppa ner på Ditt huvuds ansikte Utan skam Alla bara jump Jag vet du vad Så jag, jag gör Vad man gör I den positionen Jag bara Mamma mm. Alltså jag bara Jag bara skräck mamma Jag vet inte varför Nej jag, jag bara, det är Helt ologiskt Ja nej, men asså alltså, jag bara Försöker jag vända mig om Försöker komma på någonsting mm. Whatever jag ville bara mer Till hoppade jag. Det bröt mitt ben. Alltså, riktigt, det såg ut att jag faktiskt ganska ont. Det gjorde svinont. I mitt huvud tänkte jag, mjuk landing, mjuk landing. Så mitt ena ben ja. followed my direction. <laughs> det andra däremot, bara, bara, fuck this shit. Det. Alltså, <laughs> den bara, dusch, dusch, dusch, Jag bara, oh my god, ramlade. De kom där, you need help? Jag bara, no, I'm okay. <laughs> så kom min kompis, jag bara, haltade in över mållinjen. Och så tog jag bara, Och jag bara, så bara kollapsade jag. Mm. Okej, okay, jag kollapsar. Alltså där, det var lite mer med green. Vi skulle i alla fall mötas innan det. För jag bara säga en sak till. Du vet det var Får Får jag bara en sak till. Så jag satte mig vid kanten. Ja mm -hmm. Jag i smärta mm. alltså så försöker jag bara skydda mitt lilla knä. Mm. Vad ser jag? Jag kollar upp. När Lena kommer där Oz wrapped up i hennes scarf Hon bara, "Vilå? Barnet är Ja, långt. Långt te Jag kommer inte ens ihåg vad du sa. Café, jag kan få Kaffe. Aha, okej. Okay. Varken te eller chocklad. Låt det Jag bara kollar på det. <skratt> Fortsätt gunga fram och tillbaka på mitt knä på. Nej, vet du vad? Gör mig aldrig. aldrig kaffe just nu. Jag tror att det är Andas som vill ha mig kaffe. Men jag tänkte att du frös. Jag har precis ha hoppat hållit. ner från 70 meter jag... Fråga aldrig om jag vill ha kaffe. Mamma <skratt> <skratt> Det är värre det. är vad hon vill ta och Drack Men själv Därför att jag tänkte att du behövde lite vätska Du hade precis sprungit som en Vinden yeah, hade yeah, du sprungit uh, som Forrest, jag var sjuk på uh. dig I mm. mm. alla fall, <skratt> innan det här raceet Så mötte jag upp, vi alla senare Northern Line är avstängd, vad Skitjobbigt, alla kommer från olika håll Och vi, låt, oss, låt mig bara tillägga att uh, Amal uh, går på Central Somali time oh. Och alla, <skratt> jag vet uh, vilken typen vilken uh, Jag måste fixa mitt hår Time hon går på Yeah, she got that Indian here Precis, hon uh, mässade på riktigt bara, det här året, jag vet inte när jag kommer ut. Typ. I alla fall. Så vi är alla sena. Eh, alltså låt oss säga så här, vi skulle byta tåg vid Victoria. Bababababa. Det var typ jag vet tio minuter innan vi skulle vara där. Så jag kommer dit. Lyssna här många. Jag kommer dit eh, kom ringer ni? Kom dem ni? Till, till Victoria. Okay, ja. Jag ringer dem för att fråga om de är Vet du var de säger till mig nej De bara vänta. Vi ska bara gå och köpa lite McDonald's först. Det, var... Det är tio minuter innan vi är klart jag ska ni dem nu oh, döda, uh, yeah. Det slutar med att vi alla jag, jag går till dem och möter dem i maktondag Aha såklart, såklart. <laughs> oh, okay. De står där och okay. beställer Och alla vänder sig om Och bara ska du ha någonting Jag bara nej så alltså, lugnt vi måste skynda oss alltså, Men jag väntar och försöker lika ordningsam och punktlig och svensk Det uh. jag bara hon alltså, jag väntar på oss Och alla säger bara Det var uh. liksom helt... <laughs> Ge <givet> mig en hamburgare Large, large please, extra coke Ge mig en tropicana juice, ge mig det här Så gick vi och Försöket spela nytt i tropicana juice Jag lovar att jag beställde en Ju tropicana lite. juice Jag sver på allt, i alla fall vi går till tåget, sätter upp på tåget Äter upp våra mat Slänger evidens, bevismaterialet Jag sa till alla, jag bara, lyssna, hon får aldrig veta något vi <laughs> alltså. <laughs> Gå dit, ställer oss, jag vet inte Jag kanske stod i tre timmar Medan jag hade krig, alltså det var krig, det var motivation Det var folk som försökte äh, Lägga äh, Onda ögat på min race Det var, det var alltså sabotage det var, det var verkligen jag ensam mot alla, vad jag mina kompisar? Nej, Nej vet du vad? Ät fonsfritt med barbecue och det roliga är att vi kommer till Ray istället Vi letar runt och Hon bör, börjar springa, vi står och ställer oss vid målet Jag har på mig, de är Sommarskor kan vi kalla det För att jag spelar så hela ball mot alla typer av årstider och tror att... Stod ni bara vid målet? Uh, ja Så ni inget I, du, såg inget annat? Vad menar du så, inget Ni kunde ha stått på andra ställen Nej, vi, Där vi stod fanns det bara start och mål Då hade vi redan startat så då stod vi i målet Anyway, då tycker vi att det är en bra idé Att köpa lite kaffe Ska att det. Ah, för att eh, Jag vet inte, hålla modet upp eftersom vi kämpar så mycket Genom den här dagen oh my God. Eller inte Så <skratt> alltså, vi såg, inte. När, de, när de når mål så står vi så där Med varsin latte och bara Asså, alltså, är det var skitkul. Att, mm, roligt. Var... Jag led, i alla fall, jag vill förklara en sak till här, du så, mm. i alla fall, så vi sprang på det här loppet det var upp och ner och det var, du vet, man skulle bära upp sig för såna här byggnadsgrejer och stålsaker och mm. bära stora sandsäckar och bära stora alltså allt möjligt. Jag snackar mm. allt jobbigt Du kan tänka dig på en bana. Mm. I alla fall och sen så plötsligt har vi krypt igenom krypigt, kruppt. Krupigt. Krupigt. Krypt, krypa, krypt Ja, krypt. Ah, krypt, ja Wow, i <laughs> alla fall krypt igenom så här typ äh, deck grejer okay. Som vill förstöra mitt liv uh. Ni jag väl har kommit igenom de som är svinhårda Så ser jag plötsligt en så här stort bouncy castle Vad heter okay. det, vad heter det Men för helvete eh, Sådana upplösbara slott som barn, de, som barn man hoppar, hoppar i. i Hoppborg ah, Hoppborgs Mamma, okej okay. Ser jag där, så jag hoppar in i den okay. Vet du vad, när du, när du har förstört ditt livs ben uh. På att springa igenom grejer med andra ett hobborg Som har massa lösa grejer i den okay. Som är typ saker typ pelare okay. Som var mjuka okay. Men som inte var så mjuka, de stod, slog ihjäl mitt ansikte Jag tog ett steg där jag bara Jag bara Jag skulle inte andas springa igenom, den springa igenom den här hobborgen uh. Som varje gång jag tog ett steg så fick du hundratusen nakat i ditt ansikte Jag typ sprang, jag, jag typ skyddade det. mig det ser att det är som det där, vad heter det då? Alltså på tv program på femman? Ja men alltså det var typ exakt, inte så. Men alltså folk sprang bakom mig, en man som jag vet inte. Ge mig han killen som skulle skydda folk i tre, den gröna milen. Ah, han ah, där ah, svarta killen ah, som rest in soul, rest ah, in peace. Ah. Rest in soul, wow. Jag vet inte. Du vet ah. vad jag menar, han. Jag förstår exakt vad du menar. Han gick bort. Ja. Ah. Ah, han. Men han var lika stor, stor som honom. Okej. Okay. Ja ah, och han... Han var bakom mig typ och jag var alltså, Varje gång jag tog ett steg jag hoppade upp i luften. Jag, när jag gick ner så fick jag smälla de här grejerna. Jag vet inte var ge mig en svårare grej istället. Och sen plötsligt så. Jag sprang i sprang, sprang och så fann jag typ en rund grej som också var mjuk som man skulle hoppa in i. Så fort man hoppade in i den så fastnade man. För att, alltså man stöttar och det är runt. Mm. Och jag så alltså, <skratt> Det här känns som typ Gröna Lund hus huset på crack. Ja. Ah. Fast man orkar inte, du vet, alltså, efter ett tag för att bara... Nej, men nu är alla dina... Och så här, men nej! Får jag berätta en sak ah, till bara ah, så att ah. alla fattar? Ah. Innan vi skulle in i det här huset som du såg som ah. så man det ut. Ah. Mm. Det var en tom så här stor fabrikslokal som ser ut som du hör hemma i en skräckfilm. Ja, ah. så innan vi sprang in i det för att vi kunde ramla ner saker från taket så var vi tvungna att ta på oss såna här hjälmar. Okej. Okay. Så vi sprang in, där gjorde alla våra grejer. Mm. så när vi skulle springa ut mm. så... Um...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 Nej, vet du vad? Avsluta din jävla mening på din Blackberry innan du ska ta av mig hjälmen Jag är ledsen mot. Här i parken är din röst. Jag ja, ja, var tvungen att skicka lite, lite sådana här emojis. Lite I alla fall. Så när de tog av och kastade den så här i sida så fortsatte jag springa I jävla. Uh, eller? Rätt då. Uh, men jag var nöjd. Rätt åt dem. Uff, vad alltså det var. Men nu är du klar med alla uh, Nu är jag klamrad, eller ja? Yeah! Nej, det var det. Vad är det ganska smart? Hej, Five. Why? Vad är ditt nästa mål um, Nästa år ska jag göra lite mer races Fast bättre tid Nu när jag vet vilka tider jag fick mm -hmm. Så ska jag nog göra liknande saker Fast uh, min utmaning tid. är att förbättra tiderna mm -hmm. Så jag gjorde den här sista faktiskt Rätt stolt över 10 km, 22 hinder um, På en timme och 8 minuter Yay! Tvung är du Visst Yay! Det me. var mitt mål till nästa år Nej Inte ha, jag vet inte, 10 bröllar på ett år Oh my god, jag orkade inte, jag orkade inte Vet du bara? Så alltså jag orkade inte Bara med allt Jo men asså det är helt fantastiskt, fantastiska upplevelser och Alla brudarna, säger man brudarna, alla, ja. jo alla brudarna var jätte jätte Vackra Och men, det var helt fantastiska bröllop och det var helt allting men, det Du är inte ens klart Det är inte ens klart du är inte Det är inte ens klart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 du vet, men alla kanske inte vet, Tibrölopp. Mm. Inget i London. Jag vet inte, Ta det fattigaste året i mitt liv. Jag har precis flyttat till London. Det, det är skitts folk jobb. Jobben betalar. Alltså, ett, det är ett skämt, lönerna. Släng in Tibrölopp på det året. Mm. Gör det. Det blir asbra, Jag kommer inte alls bli punk och utfattig. Alltså... Har jag berättat för dig om våran historia med, med Julie när vi var i New York? Nej. Nej.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 Och vi var redan sena, vi har gjort oss ordning själva Vi var på ett om hon och jag lalalala, Sminkat oss, fixat håret lite och dit. Vi är oss sena, okay? Hennes man och hennes bröder Har redan åkt iväg en taxi mm. ha, De har beställt en taxi till oss Vi går in i taxin Och vi, vi pratar att det är på den nivån Att hon kommer typ sminka sig i bilen okay. Till sin, sin ceremoni i, I taxin Tror du att kan ett ord i engelska? Nej. Det var, eh, hej, ola, drivers. Förstår du? Vi ska till Worth Street. Mm. Okej. Okay. Han vill till Worth Street. Nej. Wall Street. <laughs> <laughs> vi är alltså, och jag vet inte om ni var på Manhattan, men vi åker alltså längst, längst ner på Manhattan. Mm. Vi pratar där fridskudinnan, när man åker till fridskudinnan. Mm. ända ner dit, när vi egentligen bara ska typ rakt in på Manhattan, inte alls ner. Mm. Man var tvungen att komma till rådhuset i viss tid för att skulle Var inte... ni i era klänningar ja, ja, jag inte klä... Hon har sin bröllopsklänning Jag har en långsvart klänning Man var tvungen att vara i rådhuset i viss tid För att få gifta sig den dagen Och det här var typ en lördag Folk hade kommit dit för att se De gifta sig då Det var liksom inga alternativ Okej okay. Klock... Det är kanske tio minuter Tills tiden går, går ut på hela dagen så Kvart i fyra Säger vi att det att var då, då Efter det får man gifta sig Och de båda måste Va? där Vad? Ja, ja, man får gifta sig? Efter, den efter en viss tid? Nej men ni ser ju hall, nej det är så drop dropp in och du måste vara där innan min. viss Hennes nu är redan där, men båda, hela brudparet måste vara där. <laughs> Vi sitter i en situation där jag har en taxchaufför som inte kan engelska. Jag har en, visserligen en iPhone. En brud som är as, stressad och panikslagen, vilket jag verkligen förstår för det skulle också vara. Som, som typ bara vill skrika på honom, men han förstår ändå inte vad hon säger. Vi får stoppa en... en en människa på gatan, be henne översättad på spanska vad han, han ska åka någonstans För att han tror fortfarande att vi ska till Wall Street Som oh. att vi ska handla aktier I våra klänningar, okej okay? alltså, kan han inte bara läsa det, du kan han inte bara skriva det Så han kunde läsa Nej, det men du, alltså, Han hade ingen GPS heller, så det hjälpte inte Även om jag skulle skriva ja, ner, han skulle inte veta vad det var Så jag sitter med, med, med Julies iPhone Och försöker typ så här, ge honom directions På Spanglish Och eh, vi, tiden går, tickar vidare Vi håller på på väg uppåt Hur sa du vi, det? Jag vill höra det Spanglish Nej men jag typ bara left, left och han fattade left, right Såna grejer Men mm, det är inte spanglish Nej men jag, för, det, jag slänger ner rapido Rapido, ah. rapido. Left, left, rapido por favor Exakt Det mm. är precis den nivån faktiskt mm, mm. Mm. I alla fall, vi börjar närma oss Klockan är, jag vet Mellan fem över halv och 24. i Kvart vi stänger Tack alla är redan på plats, som ringer hennes bror, hennes, hennes man, ringer oss hela tiden Vart är ni, vart är ni, vart är ni Vi bara, we're on our way, we're on our way ni, det så sent Okej, okej, okej, okej Lång ah, Så ni kommer dit? Alla fall. Nej, nej, nej, men då kommer dit? Uh -huh. Vi sitter fortfarande i bilen, det är asmycket trafik okay. Tillsluta med att klockan är 20 i Vi har fem minuter på oss Han är i princip så här, 4-5 kvarter från City hall. Var på den, eh, vad heter det där? filen som han är i det enda sättet man kan ta sig framåt på den filen är att åka av Manhattan igen. På Brooklyn Bridge. Lämna hela ön. <laughs> Paniken i mitt liv när jag bara, stop the car! Stop the car! Jag älskar dröm. Det passar USA. Det passar mig. Ja, nej, nej, det är så. ja, ja. Skick ja, ja, ja. stop the car, stop the car. Ta, och den här Julie... Det var här du borde spring, bara, du borde ha har. wrapped up din Du nej, nej, liksom nej, vänta, det liksom likt det blir. upp din klänning Haftat av dina där, klackskor Satt där. upp ditt hår Den här fantastiska människan har kanske, jag vet inte Sprudin. Fem väskor som hon ska bära med sig Det vill säga en handväska, en påse min, Jag hade en väska, la Tar alla de grejerna Var det bara du och hon sa du? Mm, bara jag hon Hon har vit lång brudklänning och slöja Jag har en hel lång paljet Aftonklävning med släp jag går ur bilen, jag har klackat på men Hon har klackat på sig Vi börjar springa på gatan oh. Mitt på manätan, det var svinkant ute, det blåste Jag, kom på, jag känner efter Jag bara, Vet inte vad, jag kommer inte kunna springa här Jag får snabbt stanna, byta om Jag ballerina i väskan, byter om till ballerina Lalla Ta upp min klämning, släp grejen håller den, håller hennes jävla sex väskor Springer Och hon springer för mig jag bara Run! Alla människor omkring oss Ta kort Oh my Diska god, look ja. at the bride. Nej, nej, nej, nej Look at the bride, oh my god, what's going on Och bara, alltså, du Titta aldrig på mig Ta aldrig kort på mig när jag springer i någon klänning på Manhattan Okej, okay? vi fortsätter springa, springa, springa spring. Jag har hon ropar till varandra Nej, du hon gråta Nej, alltså vi, det, det fanns inte tid att gråta uh -huh, okay. Det var panik Hon ville gråta Hon ville absolut säkert gråta mm, Storkast Julie uh, Ja, vi springer, vi springer, springer. Skynda dig Spring, spring, spring. Jag har iPhonen i, i handen och håller på typ så här: Försöker samtidigt vara någon sorts kartläsare. Nej, vi tar spända. Hennes slöja blåser av i orkanvinden. Åh. Oh. Blåser ut mitt på gatan. I trafiken. Julie. bara, Nej! En kille så hör det här Springer mitt ut i gatan Stoppar trafiken, plockar upp henne Slägar oh. Som en, jag vet inte som en, det, hjälp. Vi låtsas som att vi var i en film Tydligen, ah, helt ofrivilligt ja. Han plockar upp den, springer till henne igen till henne, och Hon tittar på honom bara Thank you, you saved my day Verkligen så här mm. som att allting innebar. Han bara, where man my ja, typ. Vi fortsätter springa Till slut så är det kanske typ två kvarter kvar um, Och vi ser en taxibil som kör åt rätt håll Åt det hållet som vi ska åt, mm. rakt upp Jag stoppar säger stopp the car, stopp the car Det är en stackars ung kille som sitter inne Garvar bara och oss och han ser oss och jag bara, please, please, kan vi få åka mer Snälla, vi ska bara Lala, jump in. Jag är så medveten om att hon har på sin krisvitt klänning Och att vi på gatan Och i golvet i bilen är Smutsigt, jag bara, Judy håller upp din klänning <laughs> Svinga, alltså, Hon håller upp sin klänning Vi hoppar in i bilen, vi åker ut även ett, ett och ett och halvt, två kvarter Hoppar ur bilen, det är springer in vidare en minut i. En minut i. Oh. Hade hon kommit en minut senare hade hon inte fått gifta sig den dagen. Oh. Alla står och väntar på oss. Jag tittar på henne jag bara, vet du Vänta bara till att jag gifter mig. Jag ska också få dig att springa på manhattan i fem kvarter med långklänning och få alla att stirra ut dig. Och du ska komma in i rådhuset. Hade hon andra skor med sig i Nej. Jo, hon hade väl hon hade låga skor från början. Asså. Så hon var okej. Okay. Förstår du svettigheten? Och efter det ska man stå i det de och Le typ. kort. Alltså det här efter, ja, det efter, efter svettet som kommer att ha. Efter alltså, <laughs> mammas liv. Alltså, vet du vad? Så jag Ska hända hämnas på alla er? Alla Asså. som har fått mig att stressa igenom mitt senaste år. Vänta bara. Nej, efter, jag, ska, jag ska skicka er till jag vet inte, yttre Mongoliet på ärenden. Alltså, ja, jag, jag har inte. Sån... Jag har inte någon dramatisk förlora men jag har en eftersvätninghistoria. Och <laughs> det klarar jag det. Nej, men alltså det var bara faktiskt det är en lite snabb historia för att um, jag skulle på um, min kompis skulle gifta sig mm. och jag, ja, hon skulle ha hennes dop och dopa hennes dotter och hennes bröllop samma dag. Mm. Och jag var jag är gudmor till hennes mm. um, dotter. Dotter vi heter hon, kär att Jessica, um, och så Men dagen innan så hade vi gått på värsta sambafesten mm, of Och alltså, vi hade dansat samba kanske i, I don't know, sex timmar. Typ. alltså non och eh, dagen efter då på bröllopet och då dop, slash dopet så hade jag på mig klackskor. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara känslan av att någon ska bränna mm. glöd under dina fötter. Men det var så mm. det kändes. Mm. Det gjorde så ont mm. att det började svettas. <laughs> hade du haft högkräkat dagen innan du var på ah, samarbete? Ah, ja, det hade du. Mm. Bra uppvärmning Jag, jag vet, på. Jag vet, men alltså jag tänkte inte. Alltså, det. Var så mm. alltså, det var så Alla hade varit klackskor, jag var hypad. Jag bara, Jag var i Sverige, jag hade inte varit på jättelänge. Jag hörde trummorna jag var, Alltså allt bara... Kollapsade mm. Och så dagen efter, jag bara, asså alltså, vet du var man Jag vet inte vem du tror att du är men, ja, ja. <laughs> Hur pallade du en så stor? I alla fall, så jag, jag skulle promenera ner för den här altarets mm. gång mm. Kommer vi upp, ska vi stå framför alla? Mm. Så, så jag står där, asså alltså, det gör ont att stå upp mm. Okej? Okay? Mm. Så ger de mig Zoe Det gör vi sen De ger mig <laughs> Alltså Jag bara, vad fan är det här förtyngd i mitt liv? Ge mig världens alltså världens tyngsta bägare. Alltså jag bara, vad fan är det här? Vad är det här i den här glocken? Vad är det här att vara så tungt? Vet du, va? Det är en liten dotter. Det där. Det gjorde så ont. Alltså, det kändes som att någon tryckte in någonting i mig. Alltså jag började svettas. De bara målade Asså alltså, då alla kollade på mig de bara asså alltså, alltså, hela mitt ansikte Kika. var glans alltså, jag började skaka. Nej. Folk såg hennes grej skaka jag bara, Oh my god. Jag, jag, alltså, jag kollade på han som, uh. som var gudfadern uh. han är Lucio jag bara, Lucio han bara, jag bara alltså, hon är ostig. <laughs> jag märker inte hålla henne Jag, bara, snälla. jag bara, snälla, snälla Kan du hålla henne lite på menar det det skulle kan du ge jag bara lyssna. Alltså alla filmade, alla tog kort, de skulle gå dit mm. så så, jag ba, Alltså jag bara, oh my god Jag bara, oh my god, det här kommer vara skandal Jag kommer tappa babysten i kyrkan <laughs> ja. Framför alla, vid prästen, i dopet I vattnet, jag visste vad jag skulle göra <laughs> Vet du bara, vad jag ville ja. göra? Ja. Jag ville bara att de skulle kasta vatten på mig mm. Bara här, ta livets vatten Så här, jag ska. Mm. Jag, jag visste, De var så tung Det mm. slut, efter tio minuter Alltså det rann. jag bara Alltså min kompis skulle gifta sig Vet du vad säger till min kompis som skulle gifta sig precis bredvid mig Jag bara, alltså jag ska. Hon bara, ah, ja, kolla på mig, as liksom som en brud. Ah. Jag bara, jag är asetig. <laughs> jag bara, ju sötar sig ihjäl med <laughs> Alltså, vitt du, him, alltså, Vad sa hon? Hon bara, må jag? Jag ska gifta mig nu. Jag bara, ba, okej, okay, okej, okay. okej. Du bara, det är inte alls relevant just nu. Jag skits med dig. <laughs> nu, asså, det, men alltså, va? Va? Vet ah. du vad? Hur glansig ser du ut på de bilderna? Nej men alltså det är inte ens roligt Det typ ah. Nej men alltså vi vet jag inte jag ens Hur jag är det. Jag inte glansigheten. glansigheten? Va? Jag har inte ens ett ansikte <laughs> Det är verkligen Det här Det typ Det alltså, typ, alltså Mina ögon och min hud Ser ut att vara uh, Alltså jag älskar det Jag hade betalat pengar för att se det Nej men alltså du får se Du kommer få se det Alltså är det en joke? Jag menar Alva skulle du, du säga till det. henne någonstans stor? Vet du hur tung du var när jag Alltså vad? Jag har inte sagt det henne? Utan skam. Så jag bara, så så Alltså alla fattar mamma. Alltså jag bara, nej men asså alltså, nej. De har inte ha barn. Det är så mycket barn där. Jag bara, Så. Alltså, <laughs> alltså nej. Jag har jag hållit jag håll bebisar. Uh -huh. Det, det känns som att det var mig flit. De har lagt extra vikt på henne. Uh -huh. Ja, bara för jävlas med det efter din Ja, asså exakt så. Jag bara, ja. vad? Fattar ja. Fattade ingenting. Nej. Ain't nothing but against Oh shit You done <laughs> fucked up nah. now You done put two of Americans Most one in the same motherfucking place At the same motherfuckin' time Y'all <laughs> niggas about to feel this Break Ain't out the champagne